Оценка за развитието на над 1200 деца с увреждания, които са изведени от старите социални институции в новите центрове за настаняване от семейен тип, започва Държавната агенция за закрила на детето. Предстои и актуализация на плана за деинституционализация. Сега ще разберем повече от старши експерт в Агенцията за закрила на детето Евгения Иванова. Добър ден! Добър ден, здравейте! Започвате оценка на всички деца с увреждания, преместени в процеса на деинституционализация, в новите услуги. Какво налага това? Да, така е. Една от първите стъпки по пътя на деинституционализацията на децата с, извр... с уврежение беше да се извърши една комплексна оценка на тяхното развитие и на техните нужди. И това се случи веднъж през 2010 и отново през 2013-та година и възоснова на тези оценки тогава бяха взети решения за това какви са подходящите альтернативи на специализираните институции за всяко от децата. И сега, когато... Uh, вече децата живеят повече от една година на нови места, отново се обръщаме към всяко от тях, за да оценим каква е промяната, която е настъпила в неговия живот. Кажете Бай, ни колко, колко са новоизградените центрове за настаняване от семейен тип? центровете за настаняване на семенци, в които живе деца с увреждания са 118. Освен това имаме изградени и функциониращи 19 защитени жилища за младежи от специализирани институции. Колко деца са с увреждания, са изведени до този момент и отколко, отколко дома от стария тип домове за деца. В тези нови социални услуги живеят малко повече от 120 деца и младежи с увреждания. Преди те са били настанени в 25 дома за деца с увреждана изостаналост. Има ли все още домове от стария тип? Все още не всички институции са закрити, макар ма че това предстои да стане до края на годината, в някои от тях все още живеят много малък брой деца, за които предстои да бъдат настанени в, в услуги от новия тип. Как тази оценка ще помогне на изпълнението на този план за деинституционализация, който сега актуализирате? Чрез оценката на практика ще потърсим какъв е ефекта на приложените мерки за деинституционализация, какво е непосредственото им въздействие и разбира се най-точният индикатор за това ще е промяната в развитието на децата. Ние ще я анализираме на национално ниво и ще потърсим на отговор на въпроса какви са следващите логични стъпки, които трябва да предприемем. Тази седмица стана ясно, че до края на годината предстои тази актуализация. Mm -hmm. А защо изобщо е нужна актуализация? Актуализацията се налага доколкото визията за деинституционализация е дълго... документ с дългосрочен хоризонт, който залага стратегически цели, които да бъдат постигнати. А пък плана за действие към нея посочва краткосрочните приоритети, по които да се действа за изпълнение на тези цели. И на практика в момента се намираме в края на петата година от, приемането на, от поставянето на тези стратегически цели. Вече сме изпълнили краткосрочните приоритети, които си поставихме в началото и сега трябва да преосмислим а, това по какъв начин продължаваме напред плана за действие приключи с изпълнението на проектите, които осигуриха ресурсите за изпълнение на тези цели през 2015 година. Добре, това е ясно. А сега да. тази седмица е богата на новини от Агенцията за закрива на детето. А реагирахте преди два дена на сигнал по отношение на Центъра за настаняване от семейен тип към комплекс за социални услуги mm -hmm. за деца и семейства в Брацигово и поискахте затварянето му. Защо? Ами, първо трябва да бъде уточнено, че този център за настаняване от семен тип не е част от новоизградената система от центрове за настаняване от цемент в която живеят деца и младежи с увреждания. Но така или иначе, то е услуга в общността и до някъде а, напомня начина по който се работи в тези услуги. Повода за проверката всъщност беше сигнал за нарушени права на дете, настанено в центъра. И за съжаление проверката установи, че това е факт, че има нарушени права на деца. Констатирани бяха и други нарушения в начина по който работи центъра и съответно бяха взети мерки по този въпрос. Какво, какво трябва да се прави? Кажете, просто избройте с две-три важни неща, за да се преодолее тази инерция от предишните модели. Най-страшното най има на този модел, спомняте си, преди десетина години беше могилино. Да, да, всъщност физическата среда, новите условия, които предоставят новоизградените центрове за настаняване от семен тип са важни, но те са само предпоставка да се приложи един всъщност нов подход на работа с децата с увреждения и най-важното, което трябва да се направи, е да работим с нагласите, както на специалистите, които непосредствено се грижат за децата, така и на всички останали, които са част от подкрепящата среда. Това означава за хората да бъдат предвидени много срещи, обучения, супервизии, консултации, това означава да работим и с а, всички, които заобикалят тая услуга и ние полагаме усилия това да се случва, да обясним а, всъщност какво е това е всъщност новото и кое е различното в новите услуги. Това е именно подхода на работа. Една от важните цели е тази реинтеграция на да. децата обратно в семействата uh -huh. или в а, семействата на близки, които могат да поемат грижата или съответно в а, новия тип институции от семейен тип, а, Наистина ли до 2025 ще бъдат закрити всички специализирани институции за деца, каквато е целта на стратегията и на плана? Целта на стратегията и плана е всъщност да се да, институционалния модел на грижа да престане да съществува в нашата държава. Uh, разбира се, закриването на специализираните институции не може да бъде само цел. това действие, което uh, трябва логично да последва скъсването с институционалния модел на грижа. Но да, в момента се намираме в края на петата година от изпълнението на стратегията ни плана и имаме всички uh, основания да мислим, че тази цел ще бъде изпълнена и до края на 2005. 15-та година вече няма да има специализирани институции в 2025-та, вероятно. 2025-та, да. Извинявайте. Да. Добре, аз ви благодаря само да кажа, че а, ние следим този процес, а, следим го и през конкретни случаи mm -hmm. с а, един такъв... А, сега ще запознаем нашите слушатели, а вече по-късно ще ви търсим и вас отново от, от агенцията за мнение, защото случият е наистина мрачен. И заплетен. Нека да обобща, разбираме, че от понеделник започва процес по оценка на всички деца с увреждания преместени в процеса на деинституционализация в новите услуги. Благодаря на Евгения Иванова за разговора за това какво прави Държавната агенция за закрива на детето.